Частина третя. Щезла Катерина. То не було години, щоб не заглянула до нього, а це не з'являлося цілісінький день. І Степан не знав, що й думати. Саме сюди, у палату реабілітаційного відділення, можна було заходити, коли хочеш, тим більше, що він залишився тут сам. Єдиного сусіда вранці відправили до санаторію після вдалої операції Щасливчик, і Степан потайки міркував собі, що Катерина зможе навіть переночувати на сусідньому ліжку, спочине біля нього, відіспиться, а вона раптом щезла. Тут, в реабілітаційному відділенні, він лежав третій день. Почувався набагато краще, хоча й не так як більшість хворих, про яких жартували, що в них навіть є своя дискотека. Однак Степан міг уже сидіти, міг помаленьку пройтися по палаті, а коли заходила Катерина вчора і позавчора, то дженджурився і вдавав із себе такого молодця, хоч бери його попід руку і справді веди на танці. Степанові було невтямки. Чого це... Муталіб зволікає, не робить операцію. Лише напихають його ліками, від яких гірко в роті, гірко в горлі, стільки ж можна. А до головного, муталіб не наважується. Каже, треба піддущати, бо якщо після зондування так погіршило, то поспішати не варто, адже доведеться міняти клапани серця. Степан зрозумів що тут йому загоряти ще довго. І сьогодні вранці попросив у сестри зужитих кольорових трубочок від крапельниці і заходився плести оранжеву рибку. Робив це вправно, завзято. Катерина вчора купила йому складеного ножика з шильцем, терпушком і ножичками, і хоч Ніколи не займався такими дурницями, тепер тішився, як у нього все славно виходить. Потім він не робить ще всякої там всячини, відвезе своїм плахам, нехай граються, не гірше, ніж магазинне. А може Катерина і раніше їм відвезе? Ось вам скаже від тата, бавтеся і будьте слухняними, поки він повернеться. Він уже не раз просив Катерину, щоб вона поїхала додому, подивилася, як там діти, а вона віднікується, і от ні сіла, ні впала, зникла, цілий день не приходить, і йому не віриться, щоб Катерина отак, нічого не сказавши, так і поїхала. Мабуть, із нею щось трапилося. Що? Що? Це йому не йшло з думки. Напосідала тривога, що Катерину спіткала якась біда. Вона часто їздила в місто, купувала йому фрукти і всілякі витребеньки. А там же стільки машин, стільки шуму та гаму, до яких Катерина не звикла, могла встряти в якусь халепу, могла не доводи господи потрапити під машину. Вона ж бідна, ходить і нічого не бачить довкола себе. Уже геть збилася з ніг висушилася за ним, як з хреста знята. Степан плів рибку, а вся увага його була на дверях, здригався на кожен риб, на кожен шум у коридорі, і одного разу йому здалося, що нарешті йде Катрина. Проте відчинилися двері, і до палати зайшов Олєрка, у своєму незмінному синьому спортивному костюмі з лампасами. Так ось де ми заховалися, весело почав з порога валярка, простягаючи Степанові руку. Я думав, ти вже вдома, а тут, значить, розвідка донесла, що в сусідньому корпусі в реабілітації, значить, то я недовго думаючи. Ти бачив, Катерину зрадів Степан, «Ні, Катерину сьогодні не бачив». «Але в мене тут скрізь свої люди», – сказав Олерка. «А ти, вроді, нічого. Може той?» «Ти шуткуєш? А я оце, як на голках. Десь Катерина пропала, не приходить». «А на чорта ти іздався такий», – випалив Олерка. «Видно, знайшла собі кращого. В Києві це дуже просто». І помітив ще, що не розврушить Степана такими жартами, додав серйозно. «Ну-ну, не вішай носа. Ти що, хочеш, щоб вона не відходила від тебе? Тут ось і мені так ось все, що тікав би світ за очі. Нічого не сталося з своєю Катериною, не переживай. Якби щось, то мені розвідка вже б донесла. А ти теж захопився цим ділом?» кивнув він на рибку в Степанових руках. нудьги. ну Ну-ну, гарно в тебе виходить. «Ти мені той русалочку виплати. Таку, знаєш, Валєрка хвилясто показав у повітрі, якою має бути русалочка, майже рибку, тільки з цицьками. Це в тебе вийде. Хай, спробуй якось. Спробуй, спробуй. Я, знаєш, скоро куплю машину, то біля дзеркальця її почеплю. Ну, для такого діла треба постаратися. Ага, засміявся Валєрка». Біля дзеркальця, значить, така, теліпається, а на сидінні справа – живенька. Він знову намалював у повітрі хвилясті вигини. Сказав, моя жінка через таї машини не хоче, що цього боїться. Ти що, любиш скакнути в гречку? А хто цього не любить, хіба ти сам не стрибав? Степан помовчав, похитав головою. Ні, не стрибав. «Що, ні разу?» – витріщив очі Валєрка. «Ні разу». «Ну ти даєш, ну ти кадр. Щонда, чи що?» «Ні, не штунда. А хто?» Катерина б умерла, якби дізналася. «Треба так, щоб не взнала. Мені воно ні до чого. Один раз живому, треба всього попробувати». «Скрізь устигнути, а то бач, як буває. Хоч би і Стратона Митрофановича візьми. Навіть у якусь там балочку не зайшов». «Ще зайде», – сказав Степан. «Ти що, не знаєш?» – здивувався Валєрка. «Чого? Нема вже Стратона Митрофановича». І «Як нема?» «Зарізали. На операційному столі помер». А ти не знав? Ні. Мені ніхто не казав. Не сказали? Зарізали старого, то й не казали. От мене тут нічого не приховаєш. Нема вже Митрофановича. Жаль. Жаль, звичайно. Але цей клятий високосний рік нікого не жалує. Вони, сестри, кажуть, що високосні роки Тут найбільше вмирають. Чого воно так? Ніякий професор не пояснить. Не віриться, сказав Степан. Нема стратона Митрофановича. Я вже сам думаю, чи не чкорнути мені звідси? Перебути цей рік, а там видно буде. Скільки ж тут залишилося, Менше трьох місяців. Хочу, на тепер... Усі роки не такі, як колись. То було, живеш собі, ні про що не думаєш, а тепер тільки й жди. То рік собаки, то свині, то щура, то ще якоїсь тварюки. Повидумують чорті, що на свою голову. Мені тут одна каже, ти, Валерка, такий симпатичний, бо овен. А що це таке, питаю? Баранти, каже, сама ти вівця паршиве, кажу їй, до побачення. Дарма ти так, сказав Степан. Вона не хотіла тебе обидеть, то знак такий. Еге, не хотіла, стояв на своєму Волірка. Думай, як я роботя, то дурніший за неї. А я на якийсь там халтурник. Я, Степа, щоб ти знав, корабел». «Ми знаєш, на заводі, які кораблі строїмо?» «Я слюсар-складальник», – гордо сказав Олерка. «І три сотні платять мені незагарні очі, бо таких, як я, жодне судно не вийде на воду. Без таких – ні, але я не про те хочу сказати, тільки не знаю, чи поймеш мене». Валерка підсмикнув штани, підсів до Степана на ліжко, Мовив до Кірлова, я ж, Степа, теж, як і ти з села, і щороку їжджу туди у відпустку. Воно село не таке вже, як було тоді, коли я ще корову пас. Тільки і згадується тепер вечір, череда йде з поля, курява за нею, аж пахне вона мені та курява, і хрущі гудуть. Геть, як у Тараса гудуть, тільки не над вишнями, а біля кленів. У нас їх на кленах багатсько було. Ага, сказав Степан, на кленах вони люблять, тільки тепер їх нема так, щоб дуже. Рідко де побачиш хрущика, от бачиш. А колись їх було стільки, що курям трусили, і я малим дуже Любив гратися з тими хрущами. Було підкидає їх сонних. І так інтересно, коли вони злітають. -жі -жі. А то раз мені стукнуло в голову. Узяв я хруща, закрив у бляшанку і закопав на городі. Не знаю для чого. Так, просто. Але слухай сюди. На другий день відкопаю. Відкриваю бляшанку. А того хруща там нема. І досі чудно мені, як згадай, де ж він подівся. Що за чудо сіє? Видряпався у щелину, сказав Степан. Не було там ніякої щелини. Ну то як же? Не знаю, знизав плечимого І ніхто не пояснить. Ми, люди, багато чого не знаємо. Навіть зовсім простого. Ось я тебе ще про одне спитаю. Бо воно давно не дає мені спокою. Якось оце вже недавно почав я згадувати своє дитинство. Теплий вечір. Череда йде з поля. Курівечка за нею, що пахне мені й досі. Хрущі гудуть. І згадав я того хруща, як же він вибрався із бляшанки. Лапки в нього чіпкі, дуженькі, думаю собі, як і ти оце, а потім стоп. А скільки ж їх лапок у хруща? Не можу згадати. Питаю в жінки. Вона в мене теж сільська. Не знає. Чого ти, каже, причепився до мене? Не міг щось розумніше спитати? Воно то так. Є багато питань розумніших. А от це в'їлося мені і крутиться в голові. Хоч що хоч роби. Скільки ж їх лапок у Хруща? От ти знаєш? Шість кажись. невпевнено мовив Степан. Кажись, бач, і ти не знаєш. Отож я і в хлопців питаю на роботі. У нас же половина заводу села ніхто не знає. Той каже чотири, той шість, той вісім а один навіть б'є себе в руде що десять. «Еге», – кажу, – «майже сорока ніжка». «Та пішов ти розсердився, він зі своїми хрущами знаєш куди? Ходиш тут, забиваєш баки. Може й так, говорити нема про що. Але чому ніхто з нас ніколи не придивився, скільки лапок у хруща? Чому?» «То стільки ж їх все-таки», – спитав Степан. Габіс його знає, з якоюсь веселою злістю, сказав Олірка. Я тоді попитав, посушив собі голову та й забув. А тепер от знову мучуся з цим питанням. Треба було книжку взяти про комах там є. Книжку? хмикнув Олірка. Це запіжи, запишися в бібліотеку. Потім знайди ту книжку, тоді прочитай, тоді занеси. Не по мені такий клопіт. Він пошкріб за вухом, зітхнув. Мабуть, не так я живу. Но знаю, як треба, але, мабуть, не так. Бість його знає. Піду зараз до тієї розумаки, що про овена мені розказувала. Спитаю. Скільки лапок у хруща. Бувай, Стьопа, я ще забіжу до тебе, А за Катерину не переживай. Прибіжить твоя Катерина, Ніде не дінеться. Якщо ти не стрибав у гречку, То вона тим більше не стрибне. Повір, я їх знаю, жінок, Я їх наскрізь бачу, бувай. Валярка підвівся, Моргнув Степанові, і тихо причинив за собою двері. «Де ж вона?» «Де?» «Щось трапилося». «Катерина давно вже зайшла б до нього. Вона сім разів забігла б сьогодні, аби все було добре. Нічого ж не сказала, не попередила, що десь затримується, чи кудись має відлучитися. Треба спитати у муталіба». Може, вона йому сказала, якщо він ще зайде сьогодні. Про стратона Митрофановича моталіб змовчав, не хотів хвилювати. І Катерина приховала від нього правду. Валерка обмовився, бо думав, що він уже знає. Стратон Митрофанович, дивно, як аж моторошно. Ось тобі живий чоловік. Говорить, сміється, сумує, А потім раз і нема. Каже, нічого не встиг, Не написав книжку, Навіть не заглянув у ту балочку. Неправда. Він багато встиг, багато зробив. А що встиг зробити я? Що після мене застанеться? Кажуть, що досить збудувати дім, посадити дерево і народити дитину, чи як там. То тільки кажуть, цього замало. Я поставив хату, посадив не одне дерево, у мене троє дітей, але цього дуже і дуже мало, тобто немало. Нічого дорожчого за дітей немає, однак не тільки для цього людина приходить на світ. Не тільки. І лихий чоловік може збудувати дім, вимахати цілий палац, посадити дерево, може виростити сад і мати з нього неабиякий зиск, може народити купу дітей і не стати від того кращим. От де заморока. І Валєрка, он каже, що живе не так. Хоча й у нього двоє дітей, він теж, мабуть, садив дерево, і будував великі кораблі. Може, і я жив не так. Намагався так, а виходило інакше. Всяко бувало. Та навіть тоді, коли він хотів тільки добра, і ліз у вогоні воду, люди часто вважали, що робить він це не так. Вони не казали, як саме треба робити, але знали, напевно, що не так. Не так! Мабуть, і справді не так. Він смикався, нервував, горячився, бився лобом об стіну, а пуття з того мало виходило. Як от, приміром, тоді з ялинником. Не одне дерево він хотів захистити цілий ліс, але не так. Як же все-таки треба було? Перед Новим роком Степана на газоні послали до Хлепнівського лісу привезти дров для дитячих ясел, там вони вже попилені, лежать у штабелях, тільки викинь на машину і привези. Він їхав укоченою колією через Хлепнівський ліс, коли назустріч вихопилася Волга високого районного начальника. Номер знайомий, треба розминутися. І Степан узяв управу між дерев. Бо Волга в глибокому снігу засяде, а він газоном приїде. У легковику сиділо дуже троє п'яних, розчервонілих чоловіків. Усі вони чогось реготали. Потім, коли Волга минала газон, Степан помітив, що її відчинений багажник з горою напханий молоденькими ялинами. Дивного в тому нічого не було. Люди готувалися до Нового року. Степан поїхав далі, милуючись зимовим лісом. Невдовзі він опізнав молодий розкішний ялинник, якого вони садили ще школярами, допомагали лісництву, наче вчора було. Дерева вже піднялися у півтора людського зросту, та раптом Степана щось як різанюло по очах. На кількох ялинах не було верхівок, Хтось зовсім недавно позбивав вершки, бо ще й свіжа тирса жовтіла на снігу. Степан зупинив машину, вийшов, подивився на ті безверхи ялини, на людські сліди біля них, потім скочив у газон і, розвернувшись, помчав у райцентр. Волгу він уже не дожене, але треба щось робити. Дрова він завезе пізніше, а зараз треба негайно бити у дзвони, тільки от куди їхати, до кого стукатися, в міліцію, райком, прокуратуру? Ні, трохи ухолов, дорогою Степан. Можна спершу заїхати у Лізбоззах, прямо до директора. Колись він навіть був у нього. Мостовий попросив щось передати, як ще його кравчував. Кравченко чи Кереченко – щось таке, але це не має значення. Головне – забити на сполох, аби крадіїв заскочили на гарячому. Кравченко чи Кереченко був у себе в кабінеті, у нього сидів ще якийсь чоловічок у форменому кителі із зеленими петлицями. Та Степана він прийняв, вислухав і про Ялини, і про Волгу з такими-то номерами – а потім раптом спитав. «А сам ви хто такий будете?» Як хто?» – не зрозумів Степан. «Ну хто ви, звідки? І яке відношення маєте до лісу?» «Я людина!» – розгубився Степан. «Людина?» – пересміхнувся Кравченко чи Кереченко із чоловіком у кітелі. «А самі ви що робили в лісі?» Я, подрува їздив для ясел, цікаво, але бачте, товаришу, у річ у тім, що на Хлипнівській дільниці у нас немає ялинника. Як це нема, отерів Степан, а так, немає все. Кравченко чи Креченко дістав шухляди якусь табличку, потім узяв леле, він узяв лопу, і подивився крізь неї на ту табличку. «Нема тут у нас ялинових насаджень». «Нема ж?» – перепитав чоловіка в кітелі. «Нема», – сказав той. «Я ж сам їх садив, що ви кажете?» «Ну, може, якесь там деревце одне-друге є?» – погодився Кравченко чи Криченко. «Але до плану насаджень вони не внесені». Так що даремно ви гарячкуєте. У нас тут планове виробництво, а не гурток юнатів. Якби Степанові тоді автомат, він би стріляв. А так розвернувся і вийшов. Та горіть весеннім вогнем. Куди ж тепер? У міліцію чи до прокурора не підеш? Це ясно. «Нема там, каже, ніякого ялинника. Там у плані насаджень, каже, порожнє місце. Ось подивися в лупу, якщо не добачаєш. А розтуди ж його». І тут Степана осяйло. «Та що ж тут думати? Треба піти в редакцію, в районну газету і про все розказати. Ця газетка часто пише про охорону природи. Для них це буде як знахідка. Вони ж можуть навіть сфотографувати без верхи ялини і надрукувати те фото в газеті. В кімнаті редакції сиділо дуж четверо. Усі заклопотані, той пише, той читає, той клаце на машинці, той розмовляє по телефону. Одразу, видно, люди ділові свою справу знають. Нема коли байдики бити. Навіть не помітили, як зайшов Степан, зняв шапку і став на порозі. Він переступив з ноги на ногу, кашлянув у кулак, і тоді підвів голову немолодий уже лисий, видно, досвідчений чоловік, і спитав, «Вам до кого?» Степан розказав йому про ялини, не вминувши й того, як він заходив до Кравченка чи Креченка, а той заявив, що таких взагалі немає. Лисий слухав з цікавістю, і ті інші, що писали, друкували, читали, розмовляли по телефону, облишили свої справи і дивилися на Степана. Так, задоволено сказав Лисенький, нічогенький матеріальчик, «Справжній цвях, а, Петре?» Звернувся він до худого хлопця, що в одній руці тримав телефонну слухавку, в другій самописку, а в роті сигарету. «Вріжеш?» «Тільки пір'я палатиц сказав худий. «А не бойся того, на «Нач хати!» – пихнув цигаркою худий. «Ну, тоді вперед!» – усміхнувся лисий. «Яке вперед? Тут ось номер горить». «А, так-так», – сказав Лисий, і повернувся до Степана. «Ми зараз здаємо святковий номер новорічний. Дихнути нема коли. А це таке діло, що на хіп-хап не зробиш. Зайдіть до нас після свят». «Може, хоч сфотографувати сьогодні, поки свіже», – сказав Степан. «Ну, на фото не видно свіже воно чи ні», – стримано всміхнувся Лисий. «А у нас зараз і машини нема під рукою». «Є», – зрадів Степан, – «моя машина біля редакції». «Може, справді хай пасічник поїде з ним?» – зиркнув лисий на худого. «Та де?» – пихнув цигаркою худий. Він замкнувся в лабораторії і сказав, щоб навіть до телефону не кликали. Номер горить. «От бачите?» – знову обернувся лисий до Степана. «Горимо. Зайдіть через тиждень». Усі, як по команді, знову почали клацати на машинці, розмовляти по телефону, писати, читати. А Степан вийшов на мороз простоволосий, так і бгаючи в руках шапку. Він рушив до машини. А тут здрастуйте, я ваша тьотя. Він тільки думав, іти йому чи не йти в міліцію. А міліція сама до нього прийшла. На зустріч Степанові виплив лейтенант патрульної служби в теплому кожушку, але, видно, змерз, довгенько чекав, постукав чорно-білим жезлом себе по халяві. Руку під козирьок, тобто до Шапчини, і прошу вашу путівку. Та яка путівка, товаришу лейтенант, по дрова їхав для дитячих ясел, а тут ось таке і таке діло заскочив на часину, бо не можу терпіти злодійства. Кому ж, як не вам мене зрозуміти, товаришу лейтенант? Розумію, розумію, але ж і сам ви порядку не знаєте. Їздите без путівки, куди вам заманеться, бензин випалюєте державний чи там колгоспний, а раз не маєте путівки, то давайте права і живо, бо я й так уже змерз коло вас. Машину не забираю. «Ще можете з'їздити і по дрова, щоб діти не мерзли? А права давайте, розберемося потім». Степан отдав йому права без жалю, аж розчарував лейтенанта, що не просився, потім погнав у Хлипнівський ліс, нашвергав у машину дров, відвіз у Ясла, тоді поставив машину в гараж, лишив ключі, і сказав, що хай тепер їздить на ній, хто хоче. Просити права він не піде, кланятися нікому не буде. Горе воно синім вогнем. Однак у їхньому колгоспі шоферами на вітер не кидалися. Мостовий сам прийшов до Степана додому, розпитав, що та як, позітхав, покивав, «Маленькою голівкою, потім одяг та вилік під джака. зірку героя, сів на свого бобика і поїхав до начальника районного даї, а ввечері вечері знову прийшов до Степана, віддав права і, побачивши, що той не радіє, супиться, старий сказав, «Думаєш, мені оце хотіло їхати кланятись? Еге!» Печенках мені ці поклони. Але я вже пожив знаю, що гонором нічого не візьмеш. Не так з ними треба. А як? – спитав Степан. Не так. Ти ось поїхав. Наробив шуму на весь район. А чого добився? Того, що права в тебе забрали. Там же теж люди знають один одного світ тісний, тому треба обережніше з ними, не штовхатися ліктями. Менше на мозолі чужі наступати, бо ще тісніше буде. Що? – глипнув з-під лоба Степан. Терпіти мовчки? Ні, терпіти не треба. Але і йти з відкритими грудьми не можна. Їх більше, Степане. З розумом треба така моя порада. Поживеш, сам побачиш».